Kapitel 3. Arbeit ist das halbe Leben? Modul 1, Aufgabe 1. A. Tja, also, während der Vorlesungszeit schaffe ich es einfach nicht, auch noch nebenher zu arbeiten. Deshalb jobbe ich immer in den Semesterferien. Meine Uni hat eine Webseite, auf der alle möglichen Studentenjobs angeboten werden. In den letzten Ferien habe ich immer in einem Reisebüro ausgeholfen. Diesen Sommer mache ich allerdings ein Praktikum in der Marketingabteilung eines Verlags. Bei dem Praktikum verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrungen. Gefunden habe ich das Praktikum im Internet, über eine Praktikumsbörse.